Du ska få lyssna på fyra korta berättelser om olika resor. För två år sedan reste jag till Finland där jag träffade min familj. Jag reste med tåg till Stockholm och sedan med färja till Finland. Jag köpte biljetten till Stockholm på tågstation. Biljetten till Finland köpte jag på internet. Båtresan var lugn och fin, men jag kunde inte sova på natten. Jag reste till Eskilstuna för att hälsa på en kompis. Jag reste själv och resan tog ungefär sex timmar. Jag var hos min kompis i tre dagar och sedan reste jag hem. Biljetten Tur och Retur, inte enkel, kostade cirka 1000 kronor. Tåget var ett snabbtåg. X2000. Jag och min brorson skulle resa tillsammans till Kurdistan förra året. Min bror köpte biljetterna på internet och de kostade 5000 kronor respektive 6000 kronor. Resan dit var skakig eftersom det var mycket turbulens. Det skakade så mycket att väskan ramlade ner. Och vi var alla rädda. Turbulens är när luften rör sig mycket. Luften är inte lugn. Luften rör sig och flygplanet hoppar. Förra året reste jag till Marokko. För att träffa mina släktingar. Jag hade inte sett dem på två år. Och de var väldigt glada för att se mig. Jag köpte biljetten på internet. Och den kostade cirka 5000 kronor. Jag åkte med min mamma och min man. Vi flög från Köpenhamn till Casablanca. Sen flög vi vidare till Agadir. Vi var i Marokko hela juli och kom tillbaka i augusti. Hemresan gick bra men jag var lite stressad när vi skulle landa i Köpenhamn. Nu läser jag berättelserna lite snabbare. För två år sedan reste jag till Finland där jag träffade min familj. Jag reste med tåg till Stockholm och sen med färja till Finland. Jag köpte biljetten till Stockholm på tågstationen. Biljetten till Finland köpte jag på internet. Båtresan var lugn och fin, men jag kunde inte sova på natt.